U tešatelju duše istine Koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš Veznicu dobara i davoću života Dođi, useli se u nas I očiš nas od svake nečistote I spasi blagi duše naše Slavu Otcu i Sinu I Svetome Duhu Sada i uvek i u vekove vekova Amin, gospode pomiluj Gospode pomiluj, gospode pomiluj Oče, blagoslovi Molitvamo Sveti Kotaca Naši gospod Isuse Hriste Bože naš pomiluj nas Amin Evo, pravi da sestri, sedite se, se To ništa se u životu, pa tim prea i u crkvi, ne dešava slučajno bez promisla i dopuštenja Božjega. Tako njegovi sudovi su nama i nepoznati, tako i današnji, evo, događaj da se taz da Željko razbolela i nije mogao da dođe, Ali eto, vi nećete ostati uskraćeni za reč spasenja, jer je tu tu naš otac Siniša, neke od vas su da već upoznali pre dve nedelje, kad je održao jedno lepo predavanje, pa evo sada ćete imati priliku da čujete ponovo njegovu reč, dakle, otac Željko nije tu, ali je sila Božja i onaj koji daje reč kroz sveštenika je tu među nama i evo kroz otca Sinišu će vam spričati na temu izvor sile, kao što ste i pročitali na plakatu. A, eto. Okay. trebala da dostakne viš Božija koji smo čuli nadam se svi jutrosna svet liturgije i svetog evangela koji je zapisao svetj apostol jevanđelji luk ova tema izvor sile ili izvor Boga kao sile ljubavi, cele i isceljenja, Je što je, zašto smo mi, inače, vjerovatno ovde da svi, večarac, i došli. Ova je tema vezana, dakle, za evanđelje, o isciljenju krvotočive žene i o vaskrisenju jajerovekćari. I mi ćemo nešto reći večarac, o tome, a suština te priče je isciljenje vjerovom, i spasenje vjero u stvari cil euh naš krajnji cil sastva nebesko nije da pre samo isceljenje tijela nego prije svega isceljenje duše i spasenje naše duše da bismo govorili možda na ili da bi možda najde našu suštinu odgovora Ovog problema kod čovjeka treba bi otići na sam početak. Odnosno, sam početak odkrobenja koji je nama poznato. A to je, kako nam gospod kaže u svetom pismu, u prvoj knjizi Mojsije, u prvoj knjizi Postanja, kaže se a stvori gospod od ovog čovjeka, od praha zemaljskoga i duhoj morice, duhoj životnih, i posta čovjek, duša živa. Mi ljudi, ovakve sladažne, mi mislimo da smo mi centar vasione, a opet, mi svako ponaosob, tako djelamo, tako ponašamo se, tako se osjećamo, da smo mi opet, dio čitavog svijeta i da je sve podređeno samo na I koje je bio na prošlom prodavanju kad smo pričali o Bogatašu, Lazar, dotakli smo se malo toga, da čovjek jednostavno želi se sve da podredi i misliš da se za njega lično stvoreno. Naravno jeste za čovjeka stvoreno ali kao čovjeka, kao čovječanstvo, čovjeka kao zajednicu, ali zajednicu sa Bogom. Mi smo ovde svi večara došli iz razloga dakle, da čujemo nešto za spasenje svoje duše, svako ima možda neki svoj problem, svekom po svoju muku, neki svoj krst, nosi. I svi bi željeli da čujemo kako taj krst, da kažemo, negdje uh, uspijemo da iznesemo preko Golgote, do Golgote, ali onda ide sa Vaskasom i sa Gospodom. Da bi to uspijelo Onda moramo da shvatimo i ove riječi koje sam pročitao iz snjige postanja. Dakle, da je Bog tvorac svega, da je Bog dao život čovjeku. On ga je dao, on može da ga uzme, ali i da svaka energija, svaka sila, svaka snaga Proističe i proizvilazi iz njega. Mi ljudi često zaboravljamo, pa onda tražimo lijeka ne od tvorca, nego od tvoreljine. Što je potpuno bezumno. Dakle, lijek treba da se traži od tvorca, a ne od tvoreljine. Pa mi onda pribjegavamo. Iako i Adam je gospod to stvorio i pomaže, ali bez svijede u Boga mi to i travkama i raznim uvijedujemo i u razne ljude i razne demonske sile i neke alternativne vicine, kako ih i tako, a zaboravljamo na onoga koji nam je dao taj život, da nam to tijelo. Kažu sveti oci da Adam i Eva kad su stvoreni, kad su stvoreni, pošto su stvorene po liku, po dobi u Božnjemu, stvorene su kao besplatna bića, ali sa tim nekim malim procentom slobode, odnosno ne malim slobode i mogućnosti da, ako žele, mogu da okrenu leđe Bogu i da ondruje Boga. Upravo to čovjek i učinio. Dakle, pogadzio je slobodu koju je Bog dao Pogadio onaj da ono Boga dao da živu zajednici sredini i okrenuo se od Boga, odnosno pogordio se kao i sam nečastiv koji je uzrok svemu tome. I kada je čovjek od Boga, on je tek onda postao smrtan i postao je s on bolestima. Čovjek do tada je bio besmrtan kao što je sada njegova duša besmatna, ali tada i tijelo njegovo je bilo besmatno. Čovjek nije imao nikakvu bolest, nije imao osjećaj žeći, glad, gladi, gladi, e, nije mogo da se povredi. E, to je sve ono što čujemo, što čujemo. Recimo, što možemo da što je učiniti. E Gospod kaže da će onaj koji živi zajedno se Bogu sa Bogom, da će da angeli čuvati da se ne spotakne od kamenja znači to nam je samo jedan mali primjer a onoga što se dešavalo um, pri pada Adam kao čovjek dakle Adam bio nije mogao da se povredi, nije mu moglo da se razboli. I sve otvorena sva sve sve biljke, samo redef koji je bio razni bio podređenjem. Vidimo danas da se je priroda ukrenulo protiv čovjeka i kažu što prijedno prolazi to sve više bitke imaju neke odprambene mehanizme i životinje i sve nekako ukreće se i protiv čovjeka i čovjek protiv prirode i sve tako je negdje udaljeno od Boga i, i to je nažalost sve poslednica tog pada Adamo koji ih mi osjetimo kao njegovi potomci dakle izvor onoga Problem, o čemu ćemo mi već odgovoriti je u padu čovjeku, odnosno udaljavanje Boga od čovjeka. Ja bih recimo navio jedan primjer koji recimo može bar približno da nam objasni kakva je to situacija kada čovjek je priključen na Božiju energiju i kada Kada, kada to nije. To vam kao, recimo, evo imamo ovdje stijalicu, ta sijalica je čovjek u prenosnom značiju, koja da bi svijetlila, da bi vršla toj funkciju, znači da bi imala taj neki svoj život, ona mora biti priključena na energičnoj energiju. Bretečna energija se dovodi, znači tim vodovima, žicama, što tako ide do trafoa, Od trafoa dalje, znači, dolazi iz, neke, iz nekog izvora, da to bila hindura elektrana, ili, ili termoelektrana, ili ne znam ja, ima raznih, ti opcija koju Bog dao čovjeku da koristi. Ali, ako prekinemo tu živu, svi onice će se ugasiti, znači nema izvornog paja. I sad možemo tutići malo još dalje pa dati primjer. Kako recimo možemo kako čovjek sam sebe prekida od napajanja možnjom energijom, životom, vječanjim, tako? Da. Vi znate da žičice one koje dovode energiju do sijalice, da one mogu da poroziraju. A ta poroz je upravo krih koji se polako lijepi na čovjeku duži i vremenom. Što se više je ta porozija nakuklja, izjeda te žičice i na kraju dolazi prvo se sporije, sporije dolazi kvalitetna energija, struja kako nazivamo, a potom dolazi potpuno do prekidanja tog voda. Postoje razna sredstva za čišćenje te porozije po državu. recimo to je speta tajna ispovijest, praštanje, pokajanje itd. dobra djela. Ali možemo isto i tu žicu da stavimo ovdje u ovu neku izolaciju kao što je te izolacije kvalitetne koje će da i te tekako zaštite od spoljačnih utjecaja tu žicu. A to je, prekli smo da je naša duša i da je to i ta veza sa Bogom je molitva, a ta izolacija oko te žice je post, post dobra djela koja štite čovjeka od spoljašnjih uticaja koga cijeta iskušenja ovog svijeta dakle glavni problem čovjeku je bolest i smrt ali da bi da bi, da bi e, imali nadu i ljubav i vijedu da izađemo iz svega toga upravo je zato došao gospod naš Isus Hristos i ponudio nam nenametljivo kroz svetojevanđele način kako da se izbavimo od tog pravoditelskog rijeha pada, bovisi smrti. A to je vjera, nada i ljubav. Ode se, ode gospod u ovoj evanđelju pominje vjero. Ja ću sada da se mi ovako opravacimo evanđelje sada konkretno, pa da potomačimo nešto i da tim pozabavimo. Ja ću i onih oni koji nisu čuli jutrošnje evanđelje, pa da nešto odskažemo njemu. Sveti apostol Evaljavis Luka zapisao A kad se vrati Isus Svrte ga narod Jer da svi očekivamo I gledu odje čovjek po imeno Jajan I on biješe sa na sinagoge I papše pred noge Isusove Monjaše ga da uđe U dom njegov Jer u njega Jedin carcij od dvanaest godina, a ona umiraše. A kad iđaš Isus, narod se tiskao po njega. I biješe žena neka bolesna otečenja krvi dvanaest godina, koja je sve svoje manje potrošila na pekare i nijedan je nije mogao izliječiti. Vidite, znači, narod očekuje gospoda Bez uzvjera što je to bio izraelski narod koji je gospode Rasper, koji ga nije poznao kao prorok, koji ga nije poznao kao sina Božijeg, nego, nego, nego je kao narod koji, koji je bio vezan sa zemal, zemaljske stvari, koji je očetljivo nekog cara koji će ih izbaliti iz rimskog ropstva, koji im dati neka vozemaljska objećanja koje su oni očekivali od njega. Oni su dakle tražili cara zemaljskog, a ne cara nebetkog. Ali u ovom narodu koji je očekivao Isusa ovdje, kao što se kaže, on, on kaže očekivaše narod Isusa kada je on se vratio sa Gecimanskog jezera gdje je ranije isto učinio dva čuda. Oni su čuli za to čudo i očekljivali su ga znači, i dočekali su ga kao a, Sina Božijeg, znači dočekali su ga sa vjerom. Međutim, narodom bio je i ovaj Jajer koji je bio ugljena čovjek, vidi se, znači bio je sa vješina sinagoge, a, bio je sveštenjik, ali vidimo sami da to ništa ne znači, da je kjerka jedinica 12 godina koju on imao, gde bila na samrti i on se omratio, vratio gospodu za pomoć, da pomogu nešta može. I vidjet dalje šta se, ali da dakle, bila je među, među ovim ljudima i žena koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi. Zamislite, 12 godina muke, patnje, sramote, kako se to tada doživljavao, iz kobete, bolesti, skrivanja jedne žene, ali kao i u slučaju Lazara, ubogog, ta je žena to podnosila sa smjerenjem. Kako sa smjerenjem? Zato što ona da je ulima na Boga, da je primjela druge za to, kao što to biva među ljudima, ona ne bi tako tiho, sa smjerenjima i sa ljenom pristupila gospodu, nego to bi bilo sigurno neki drugi način, ili možda čak ne bi tražila pomoć gospodu. Iako se vidi da ona ranije, kao što mi to ljudi često činimo, tražila pomoć na svim drugim stranama, kaže. Kaže da je što svoje imanje skoro potrošila na te neke nadrede kare, ko zna na koga sve, Ali pošta joj nije pomogljeno. I kaže, pristupioši sa stran, dotače se skuta haljine njegove i odmah stade tečenje krvi njene. Dakle, bila je ogromna užva i mnogo ljudi oko gospoda kojih u sva pratili. To je dokaz da isto gospod bio, da je čuda, da je činio nešto što nije bilo nestakidašnje, nego što nije nikad u istoriji. Čovječanstva se dešavao, dešavalo se ti dana oko njega. I narod mnogi je išao za njim i u iščekivanju, ne samo toga iz radoznalnosti šta će se desiti, nego iz toga da budu uz njega, da budu dio njega, jer biti pored gospoda Sibuno je to a, i osjećala se ta blagoda. Kao i oni danas koji, dakle, obitali u molitvi sa gospodom, u srcu sa gospodom osjećaju tu blagodat i koji jednom doživi tu blagodat e, i zajedni tu sa Bogom vjerujte, da, da da je se teško odreće jedino baš nakažemo u nekim padovima koji, koji ovaj, čovjek u nekim okolostima naredu na to jer reče Isus ko je to što me se dotače a kada svi odricahu reče Petar i koji bijahu s njim. Nastavniće, narod te okolio i gurate, a ti govoriš, koje je to što me se dotače. Vidite, gospod upravo i sve ovo što se desilo, htio da je na vidjelo. Dakle, nije bilo u cilju samo izlječenje ove bolesne žene. Nego gospod je htio kako onima koji su bili još uopo njega, tako evo i nama danas ovde i svim pokoljenjima koji su slušali ovo sveto evangelje, Da ostavi jedan trabi da prikaže to čudo, jer u ostalom on zbog ovoj stvari, kao što je ovoj sjedjenje, je i obukao se tijelo čovječa i je postao čovjek da bi nas spasao in svojim delima koje je on činio. I Petar kaže... Ovaj kaže kako narod polio i gurata ti govoriš ko je to što ne se dotače. Jeste narode gurari sve tražo kako traže u pomoć. Ali Gospod je baš htio da izabere tu ženu kao primjer ove priče za njeno trpljenje, za njenu vjeru, kako je njena vjera svijeta. I to ćemo od sada i da vidimo u narednim tekstu. Kaže, a Isus kaže, nekome se dotače, jer ja osjećam silu koja izađe iz mene. Sada bi možda svi pomisli da gospod ima neku silu koju on tako troši. Jer kao žena ga se dotakla i neka je sad sila izašla u njene i on sad više te sile, da jedan, jedan dio te sile možda ne ima više. Znači, ne radice o tome. Nego a, gospod hoće da kaže, dakle, da, a, da ne bi spali, ali u jedno još iskušenja, u tumačenja, na koje ćemo doći kad gospod njoj kaže, jera tvoja izvječite no danas tumače Da dakle, Gospodi još u, na mnogo spasio i svetim na, na mnogo još u momenatu svetom je vađili, Gospod kaže onom posjedliči od vjera koja je liječi. On to i svoje ne kaže ja te izlječi, nego vjera će te izlječiti. Ali naravno da Gospod silom svojom liječi, ali vjera je ta koja postavlja to i čest je njenim bogom silom. Tako da ovaj momenat svetom je vađili veoma bitan kaže, osjetiš silu koja izrazi iz mene. Ne zato što on potrošio kao tu silu, da to na taj način funkcioniše, nego da hoće da kaže ipak da je njegovom silom, Božjom, došlo do istiljenja. A on je poslije rekao, vjera tvoja istilje. Znači, nije samo vjera, nego vjera u njegovu silu. To je veoma, veoma pitan moment u ovom svijetu nevađenju. Jer mnogi danas, evo rešimo, sad ćemo naвести primer. Leto se desilo jedno veoma veliko čudo u manastiru Ostrov, kod Svetog Vasilija Ostroškog. Možda su mnogi čuli o baš zato. Jedan je vojčica koja je skoro od kao beba, date je neka pogrešna vakcina i dete ostalo paralizovano kolici, pa ne mogu da hoda. Tako da to dete nikada nije imalo poda, znači nikada nije znalo za pod. Ta djevojčica, ja vam mogu sad tačno reći, ali to je već bila da kažem, neki tu oko 12, 13, do 15 godina, koji su roditelji doveli u Manast Jerovsku, svetog Vasilija, i po kad su i daše sveštenike pročitao molitve, ona bila u naravnom kolicima, i kad su sišu doveli iz one stepenice, i njeni roditelji, ali djevojčica osjetili su Silu vjere. U moritu, u svetog Vasilija i u gospoda. I roditelji su pomagali voći da ustane. Iako to oni nikad nisu, to je oprosto nemoguđi. I oni su je podigli iz kolica, ona je krecala, krecala, na i oni, ajde ustani. I ona je stala na noge. Stala na noge i stojala je, kaže tako, par minuta. To se desilo sad u augustu češnicu mjesecu. I stojala je par minuta, i onda je napravila malo jedan korak, pa drugi, pa opet malo, pa malo, pa malo, pa malo, i počelo da e, to, je bio, to je bilo, kako da kažemo, za prepašćenje, jedno, jedan šok i tako. Dešavalo se, stvarno čudno, pa je mnogo zapisano gde ostalo. I, I ta sila vore koju Svjeto to u Bovi ili na ljude, se zaista osjeti i zato narod u koji hrli gore na taj izvor iseljenja i tako. Jer očito da je sveti Vasilje, kako smo to navili, jedan veliki transformator ili trafone koji smo pominjali, koji sprovedi tu Božu edemiju i tako. I kaže, Ljubović, se je trčala, kaže, čitav dan je trčara, bilo veliko to nije mogla se zaustaviti od radnosti. I čak su televizije došle snimale, su jasno gledali neke prirode tako, pa su se onda tu sjatili i psiholovi, djekari, naučili se da objasne to kao kako je to došlo do toga. E, ovo sam ispričao upravo zbog ovoga. Onda su oni kao počeli pričaju kao da se to desilo, jer je kao, obaj, jeste kao u pitanju vjera, ali vjera ne ova kao mistična vjera u koju mi vjerujemo, nego je to kao, E, toliko jak sinijal koji se napravi kao u mozgu čovjeka da moza kao naredi tim ćelijama da se ona opraveta mislim to je tako jedna glupost to e, e, e da ne bi mi palo u tako tumačenje kao što ima çap između teologije i ovih mišljenja znači kaže da je gospod unio ja isto isto da je Gospod rekao carstvo nebesko u vama, vjera te koja isti je, da je to sve tu u čovjeku, da je to, Gospod negdje e, transcedenta, to znači nema taj dodir direktan sa čovjekom. A to nije istina. To nije istina. Duša čovjekova, čovjek je dio Boga. Ne sastanje dio Boga. Znači, on je, on je jedna sklopka koja je kao organizam Boži i on odvojeno od njega, on umjere, on nema, nema, nema života. A, I zato gospod ovde kaže i svaka riječ, svaka rečenica ima svoje značenje, svoj smisl. U svetom evanđelju nema ništa što suvište. Sa svakom riječu gospod je nešto ti je da kaže čovjeko. Samo treba otvoriti svoju umu, pročistiti ga, svoje srce i to primiti i shvatiti. I zato gospod kaže Nekome se dotači, jer ja osjetim silu koja iziđe iz mene. Dakle, gospod ipak svojom silom iscijelio ovu ženu. A kad vidje žena da se nije sakrio, pristupi drh i pade pred njim i kazano pred svim narodom zašto da se dotače i kako odmah ozira. Ova isto ostika. I još opet nam nešto govori. A govori nam upravo ono što smo radnji pomenuli. Da samo doticanje po sebi nije moglo da izliči o žene. Da gospod nije neka, da kažemo, obranj koji, izlugodno samo dok se doteknemo, ili ako smo blizu njega, da se obrijemo i tako. Da, ako mi nemamo opet i taj obranj o sebi, Da možemo, da postanemo, kako se to kaže, nešto kompaktabilovi, znači da, da, da, da, da možemo osjetiti da uklopiti se zajedno sa Gostova. Znači ovde govori, ovde odavde iz ovog stiha, možemo da vidimo kakva je tažena bila. Kaže se, pristupi trh teć i pade pred njim i onda kazamo pred svim narodom, znači vidimo ipak da tažena imala straha Božijega drsteći pred njim pade na koljena tako znači to na mnogo to se na govori to što je tako dakle, da ni ona bila možda ona je imala u prošlom životu da je ulta jer kaže se da je trošila na razne lekare ko znam koje je to bilo mnogo tu bilo i gata i vračara i nadre lekara i nekakih magija i obreda i samo Bog zna šta je to sve bilo mi to ne znam to se samo pomine da je ona trošila na druge stvari jer je Gospod hteo da kaže to što pričam da ne pomaže ono što je mimo Boga, što je van Boga. Ne pomaže ono što bez Boga želimo da uradimo, da je to nemoguće. Nego samo Gospod kada je došao, kada je ona se dotakla sa strahom drh teći, da, znači da se onda izliječilo. I spovježavamo pred svim naravnom da je to ona tako da koja ga se dotači. Naravno, da je Gospod znao, da on znao Nega se neko dotakle ispijelio svojom silom, on je znao i ko je to bio, ali on htio da se zove i ta efekat prvo, su tada, da kažemo, onako svoju pažnju malo poštrili, da vidi šta se to sad desilo, kako se to desilo, svi su stali, nekoga se dotakle u gospoda, nešto se tu desilo, neka je sila izašla da vidimo, da čujemo i gospod pušta ženu da ona sama se javi, to stvar je još jedan veći koji su slušali a sve u cijelu da i oni a, a, zadobiju tu vijelu. A on joj reči ne boj se kće Vjera koja spasla te je i iljumija. Gospod je teši. Dakle, gospod, ne samo što je i stijelio njeno tijelo. Čijeg, Gospod sada miluje njenu dušu. On je tješi. Kaže joj, vjera moja spasate, i gdje u miru. Dakle, Gospod sada ovde opet povezuje ono što smo pričali, dakle, da on liječi i stijeluje svojom silom, da je on izvor te sile koja liječi, da nije izvor njih, neka pa druga medicina, ni trave, ni lijekovi, ni vrčari, ni gatari, ni bioenergičari, ni ne znam jako, nego da je on ta taj izvor iscjeljenja, ali da je za taj izvor iscjeljenja potrebno još nešto, da bi pili tog izvora, da se potrebna je i vjera. I on kaže vjera koja spasava, jer zbog je tvoje vjere ti nisam ovo ne bi mogla piti izliječiti se. Dok on još govoraše, dođe neko od starješine sinagove reče umrla je čiji boja ne trudi učitena. Dakle, prvo je došao ja jer je rekao, čijer moja umire. A onda dolazi poslije neko i kaže da je reč umrla. Znači, već je kasno, nemoj je, kaže, da sađuješ učitelju, oni ga nazive učitelje, jer je već omrla. A kad čuje Isus, odgovor je mu govorići, ne boj se, samo vjeruj i bit će spas. Dakle, ovdje vidimo ovaj stih prije gde se kaže umrla, znači gotovo, kasno je za sve, to je kraj. Vidimo da čovjek u kogod se trudi u ovom životu. Kao što kaže svetke vladika Nikola i kaže, negdje sva kaže... Trka čovjek ova je Trka oko groba I samo je pitanje Kad će neko pliznuti u njega A pliznut će svi kad i tad Taj drug uvijek čeka. Tako negdje i ovdje ljudi Koji nisu Vjerovali potpuno onako, Nisu mogli da shvatio ono što je Gospod pričao Sad rečni život Da Da je smrt U stvari samo prelaza iz ovog ograničenog, zemaljskog života, prolaznog u onaj vječni, nego su smrt smatrali kao kraj, gdje više nema, gdje više sve kasno. I da više tu niko. I zaista oni su bili u pravu. Tako. Da. Jer nije imao niko to da im do tada A dan je bio stvoren kao čovjek bez smrta. Ali on je pao. Postao smrta, bolešljiv. I tako je sve bilo generacijama dobi do, do vojaira i do njegovih ćeri do ovog njegovog sluge koji došao da do javi da je ćer umrla i gotovo više nema jer nije bilo Krista pri njega da je spasao. I da je rekao onaj koji bude njegov sledio da će i on sa spasom ispetniti, da će umrijeti zajedno sa krstu, na krstu sa njim, ali da će sa spasom otisniti. To je tek posje gospodo kazao i praktično. Dakle, dešava se nešto što je bilo prirodno u to vrijeme. Ovo sam vam istričao i bacio malo akcent na tavo da spratimo koliko je gospod, to je nešto i neizmjeno, to je možda sad piše riječima, koliko je on značaj. Mislim, to je suvišno i pominja, negde je ovako, kad nego sad izgovorim, malo mi negde prosto neprijatno, jer nema riječi da se iskali. Ali ovaj nam tekst govori, umrla je kasno je nema više gotovo znači niko ne može pomoći a nije može niko pomoći možda su neki trava ali neka uz pomoć nekakvih sila ili božjih ljudi i mogli da pomognu ali kad smrt dođe tu više niko nije mogu pomoći ali pred njima je nije ni neka ni trava ov tipa čovjekanstvo Pred njima je tvorac neba i zemlje. Pred njima je onaj koji udahnuo čovjek u taj život, u lice, kako se kaže, u svjetom pizni. Pred njima onaj koji je stvorio sve njih i koji vlada životom i smrćom. I kaže, a kad čuje su s odgovorinu, ne boj se, samo vjeruj i bit spasen. I u kuću, ne dopusti nikome da uđe, osim Petru, Jovanu, i dovojčinom da ocu i matriju. To štip plaka ako i ja u za njom, on reče, ne plačite, ni umrla, nego spala. I posmijevakoj se, znajući da je umrla. i znači, to na je u... tu govorioći, ljudi, to je za njegovim poimljivo. Hajde, mi možemo sad da kažemo, gde se čudo, negdje, paskrsno je ovaj neko iz mrtvi, a mi negdje već imamo... U istoriji našoj trišćan, da je Gospod činio takva čuda, oni do tada nisu se susrali sa tim. I Gospod kaže, a on izgnavši sve, uze za ruku i zomu, govoreći, jebojko, ustani. Vite kako Gospod naređuje, tu se vidi da on gospodar života, da on taj koji daje, znači on mrtvom čovjeku kaže, ustani. Niti on čita nekakve magijske obrede, niti on ne znam, nešto kao što to su neki radili. Ne, ne, on kaže, djevojko, ustani. I povrati se duh nje. Tu se vidi da gospod, povratioši njen duh, hoće, hoće da kaže, bez duha tog koje nam je gospod dao, u kojem smo pominjali, koga smo pominjali iz, iz, iz smije postanja da bez tog duha tijelo čovječije je mrtvo duha se odvoji od čovjeka od tijela tijelo je ništa drugog nego jedna lešina koja će opet zubom vremena to veoma brzo da se pretvoji u pra i pepeo. u istinu je prah i pepeo od koga od Isaz do Adama. Ali ta jada bio bi samo jedna statua od gline i zemlje. Jer mi ljudi kad kažemo od gline i zemlje i pominjemo upravo ovaj primjer dama gde da stvarimo od gline i zemlje, mi on ondva malo gledajući to ovako ovo zemljski, malo neko, neko to i sa potsmirkom proprati. To je prosto nevjelovatno, ne tako kako čovjeka prije klizat. Nije to dokad da duša se odvoju od tijela. Da upravo to, taj čovjek postoji opet prah, zemlj. Crv izjed, u to se razloži sve, u to postoje, one, humus, zemlja i ništa osoba nastaje. Ali tek kad je gospod udaknuo duh života, to tijelo je oživljeno i živi. I upravo živi tako što se hrani, napaja energije Božje. Recimo, ja sam na veronaoci isto tako jedan primer koji može tako približno malo isto da oslikao taj odnos sa Bogom i tu energiju koju čovjek prima. Ja sam, recimo, to čovjeka recimo sa mobilnim telefonom, to je to nema tog čovjeka, skoro pa njema mobilni telefon pri sebi. Čovjek je mobilni telefon, a baterija u njemu je život koji je Bog dao. Ta baterija ima određen rok trajanja. Ona može, recimo, da traje, ne znam, recimo, tri dana, 5 dana, kako je telefon, zavisi od kvaliteta, češnjavisati sad, zdanje, tako. Ali Gospod nam je dao posto, molitvo o dobrim djelima, tako dalje. to nam je onaj I možemo kad patelj onako, mi uključimo i opet se dopunjavamo. Ali bez te energije, te dopune, batijene je dekako, taj jedan vijek svoj životni, kao i čovječnima svoj životni vijek, ona će trajati i ugaziti. I ona završava na smetništvo. Ali, ona baterija koji smo dopunjavali, iako to nije potpuno na da traženog poređenja, ali ja idem do neke, bar malo možemo onako da shvatimo kako čovjek predat taj život, čitat mi taj život, ali bez energije Božije, bez, bez, bez opšćenja sa Bogom, bez jedinjenja na kraju sa Bogom, jednostavno, taj život onda, poslije, nema svoju, ovaj, Svoju, svoju, svoju funkciju nema svoje ovaj, postaje besmislen i postaje, na kraju i ugasi se ne samo u ovom svijetu, nego u budućem svijetu. Kaže se, povrati se duh nje i ustade odmah i on zapovjeti da ju dadu da jede. Dakle, ovde se isto vidi da ta bjevojka ne samo što je se probudila, što živjela e ona je ovaj kaže čak ovo također u, u priču pominju svetitelji vladjelisti Matej Mar, malo samo da kažemo oni su neke druge stvari ovaj, na drugi način malo ovaj opisali tako da u glavnom to i sa priča i to što navodi da djevojka je ustala i da vodala znači dakle ona ozdravila znači nije samo oživjela, jer šta bi Gospod učinio da ne, nekog samo oživio podužio njegovu patnju, taj djevojka je vjerovatno bila bolesna vjerovatno je patio i šta bi Gospod učinio da on samo oživio, znači podužio bi njenu patnju, njenu agoniju, ona bi vjerovatno opet, ali ne on je i ozdravio ona je toga vjerovatno i vjerojatno, sigurno, gospod je Gospod tako zdravo, čeljade, djete koje je i Kako je spasla svega, da ne šta je prošla i ko je sjelio i tako. A, I kaže, nadoše da je joj da jede. Nadoše da je joj da jede u to vrijeme ljudi su, to je bilo potpuno nešto neverovatno da nekog umro, da, da, da neko oživi, jer onda bi ljudi možda pomislili, gospod nije htio da ostavi E, nijedan moment za nešto što bi dude odgledo je retičko razmišljanje, pogrešno razmišljanje, pogrešno pravcu. Htio je sve da to bude čisto. da ljudi ne bi pomislili da se radi o nekakvom duhu, o nekom ne znam, priviđenju, o opamani, o iluziji. Gospod je rekao da joj se da jede. I uđe kako živ čovjek, jel je čovjek koji je domao prije bio mrtav, na odru ležao koji je prije toga bio rast, to je bolestan, nije je odajmo, ustao, zdrav, jede, pije, ništa mu nije. Izadiliše se veoma roditelji njeni, a oni im da nikome ne kazuju šta se dovolio. Vidjeli smo u ovom svetom evanđelju da gospod kao što smo pomenuli ne samo čovjeka potiže iz mrtvih direktno onom komu, komu se obrati da ne liječi samo ono koji je dugogodina bolova nego da gospod Sa ovim primjerima direktno koga je izliječio, kome je pomogao, želi da ovim primjerom i druge spase, da i druge izliječi, da i drugima pomogne da u njima provodi tu vjeru koja će ih isvijeliti. Zato ovu priču je ovaj konkretan primjer istrgnuti, da kažem, iz tog nekog konteksta kao života hrišćanina, je to mi nedopustivo. Jer svaka priča o svetom evanđelju ne smije biti kao zasebna cijelina, kao nekakvi mali recepti po kojima treba da živimo i kako da se odnosimo, nego svaka je sprepletena jedna sa drugom i kao takva kompletna, kao sveto evanđelje, treba da bude pogledalo našeg života i naše duše. Zato i mi treba da se uvedamo na gospoda. Da... I kada učestvujemo možda u nekom ovaj, pomaganju, u posticanju vjere kod drugih ljudi, to uvek činimo, znači što obuhvatnije i što širi to što je to gospod činio. Evo, to bi bilo ovako negdje prilike, pošto ja, kao i prošle put, ja više volim ovako da, da to bude živa jedna tema, u kojoj ćemo svi, ako interaktivno, da učestvujemo, i gdje će se možemo otvoriti još nešto, što je u stvari vaša potreba. Pa, evo neka bude, recimo, početak i ono što ćemo načeti, a ja bih, recimo, što je tema izvor Bog kao izvor sile, izvori izcijeljenja može u stvari kratko pomenuti samo na početku to interaktivno nekog razgovora i učestvovanja svih zajedno da pomenimo recimo o izvori izcijeljenja u nevezama za ovo konkretno evađelje svetinje koje su nam darovane u u našoj crkvi sve to je i koje nadahnjuju nama vjeru. Dakle, mi znamo, hrišćani to bi trebali da znamo, da ikone koje imamo i koje poštujemo, da tudi te ikone nisu idole kojima se nimi pokranjamo, kao što je to se mislilo u bila je problematika na stedovlasinarnom saboru, nego da su to lipovi koji su izobraženi svetitelja, nebeskih besprestnih sila, majke Božije i samog gospoda, koje trebaju nama da probude vjeru i da nas nadahnu. Dakle, mi kad se klanjamo pred ikone, mi se ne klanjamo tom drvetu, ne klanjamo se tim bojama, ne klanjamo se neklanjamo biću koja je tu kao kip ili ne znam ja šta, nego mi se uh, klanjamo dakle uh, uh, i poštujemo na taj način i skazujemo poštovanje recimo prema svetiteljima i svima ovim koje smo naboravili dakle, uh, i na taj način to u nama budi inspiriše nas i budi u nama veću vjeru i postiče nas na, na reću vjeru Znamo da postoje čudotvorne ikone. Svaka ikona je, da kažemo, čudotvorna. Samo je pitanje, da kažemo, neka ikona ostaje veći utisak na nas, neka manje, neka mošta. Više, dakle, opet je pitan taj pristup čovjeka. Pristup čovjeka koliko vjeru ima. Ali je bitna Božija ona energija, o kojoj je gospod da on opet izlivan tu energiju na ono kako pristupa sa Zato imamo i ovaj slučaj. I mnogi slučaje, već na ostrovu, imamo različne odvorni ikone, ulja i odosvećenja koje pomažu, to imamo i to nam svjeti apostoli povore, da, da, da kažu koliko neko boli od vas, to zapozovite, kaže prezitere, se mole za zdravlje, tako. I razne su darovi koje imamo crkvi, koji izciljuju čovjeka. Ali sve silom Božnjim. Dakle, samo sveto pričešće je najveći dar izciljenja čovjekove duše i čovjekovog tijela. Ali znamo to svi hrišćani da primite se sveto pričešće od sebe kao kruno darovo, kao najveći dar koji je dar čovjeku ne može da se primi ako čovjek nije se pripremao za to. Zato evo, želio biti, čujem od vas, možda recimo neko iskustvo, prvo lično, recimo iskustvo, da to bilo malo iskustvo, ali u tom smislu sad mi očekujemo ako iskustvo može biti spektakularno, nešto iz te, ili ne znam jakako, ali Bog svakodnevno svakodnevno izliva svoju silu Na nas i pokazuje, ali tu silu, ne silu koju mi poimamo, silu kao nekog koji je svemoćan, pa on svoju silu ispoljava ili iskaljuje, kao mi to nek nekad svojim nekom percepcijom doživljavamo. Ne, to sila ljubavi, sila iseljenja, sila darovanja, sila spasenja neсила tiranije ili nečega. Tako da evo volio bih da čujem, nažalost, kad je kad ste osjetili tu milost božju e, sa tog izvora uh e, e, izlivanja blagodati i tako. Znači da je to bilo kroz možda tjelesno otrapđenje ili ovaj kroz nepokumljenje kroz neku utjeku ili bilo šta drugo ovaj, evo, jer je veoma da oživimo malo ovaj razgovor i temu pa to će možda pod neke druge da možda kažu nekom svoje iskustvo ili nešto takvom slično da vidimo? Ajde koje je najhrabrije od da. vas. Hmm. Nije moguće da nikad nije se osjetili Božju blagodatu srcu ili, ili da neko od vas nije ili od vas je vaših bližnji molovao, pa se Bogu pomolili i onako neposredno osjetili Božju milost i ciljenja i tamo. Korne ikone, Hrstove ili razne stvari koje su, su crkvi i koje čovjeku koriste na moritu znači da su da su čudotvorne tako što stvareno nešto na objašnju za nas ljudi a to je da ispuštaju recimo sveto miro sebe u vidu ulja ili kapljica vode ili tako pa čak neke su ikone i krvo točile ispuštale su krv iz, iz recimo lika i Gospodi i Bogorodicih ili nekog svetite da. Je tako ima raznih tih ikona koji su u tom smislu ukazali vidljive znake tog čuda. Ovaj Božije. I te su slike većinom i čudotvorne da se pred njima ovaj dešavaju eh, izrazni isceljenja, čuda i tako. Reći najpoznatija naša ikona čudotvorna je svakako ikona Presvete troje Trojiručiće. Vigerao trećina od vas zna znači, istoriju, da je ikone da je sveti Jovan Damaskin prvi se cijelio, da su mu saraceni ocijekli ruku i on je tu ruku, da bi se pomolio pred ikonom presvete bogorodice, a, svezao maramo i molio se sunoći tako zaspao. Ujutru kad je ustao, ruka je bila potpuno zacijeljena, znači ruka koja je bila odvojena, bila potpuno zacijeljena, funkcionisala je zdravo. I on je poslije u znak i kao kao svjedočanstvo, ostavio on u dole treću srebrnu ruku i zato se ta ikona naziva a, ikona prestebog rodice troje Ručica. A svet Jovada Laskin se poslije na svojim, na njegovim a, a, ikonama, se slika sa Maranom na glavi, jer on se zarekao poslije da će čitav život tu Maramicu kojom je bio srezao ruku, da će čitav život nasiti na glavi i dan danas vidimo njegove ikone e, sa tom maramom na glavi. Rećemo, to je jedan primjer mali ikone kroz koju je Božja sila se prokazala i e, iscijenila čovjeka. E, razne su sile, razne su izvore sila, ali samo je jedna ona prava. Kao što jedna istina može biti. Ne može biti mnogo varijanti istine. Samo je jedna prava istina. Sve ono ostalo je već nešto uvrnjeno ili laž ili, ili, ili, ili nešto drugo, ali ne može biti istina. Tako je jedna sila, ona prava koja je za čovjeka, a to je sila Božja i ona sila koja čovjeku i daje život, zdravne, sjedenje. Jedna od tih sila koje nisu koji su štetni za čovjek, koji nisu istinite, koji su možne, no. a koji smo malo sve dotakli i pomenuli, su svakako te sile koje, nažalost, ne samo ljudi koji su u neznanju žive, svakako su ljudi u neznanju, ali nažalost ima ljudi koji se shvatuju hrišćanima, koji čak dolazi, spovijedaju se, prečešćuju i tako, a koji e, taj izvor iz svijedenja traže na drugim stranama. A... Mislim da je to veliki problem. To nije nešto, to bi zato da smo zapotrebalo posebnu jednom predavanju, temu da se otvori. Ali evo kad se već pričamo o, o izvoru sile, onda pričali smo o Bogu kao izvoru, ono pravom, jedinom izvoru, istinitom sile. Da pomenemo tu znači suprotnost, tu suprotnu silu kod koje ljudi ginu. A to je, u meni smo gatari, vraćani, ovde, imao i duk od nekih hođa, po nekakve zapise, bio je energičari. E, čak, vjerujte mi, evo ja sam se lično susreo sa jednim medicinskim radnikom koji je, kažem, oficijalni medicinski radnik, koji riječi ljude u zdravstvenoj ustanovi i koji ima toliko da držkosti. No, ja mislim da je to sama demonska držkost koja je preko njena to ovaj. Da srešeniku ponudi znači, jedan vid lječenja takvog. Nekakvim viskovima, nekakvim čudima tamo i tamo Znači mi smo pošli ušli neko i tako, ja sam pokušao ne. ali vidi se da je jednostavno to da nevojući je takav čovjek to taj demon ne im pušćate iz ruke zato čuvajte se da vas kone prevadi ima svega i svačega i to tako fino uvijeno i upakovano da zate kako demon demonske sile su mnogo stari od nas ljudi pogotovo mi ljudi koji smo tako kratkog vijeka imamo mi neko pamćenje ovako Tradicionalno sve, ali demoni, oni su e, bića koja od vekada existiraju u tom, u nekom podnebesu, a imaju kako da prevare čovjek, a da on to uskoro i ne osjeti. Zato e, i najveće nedaće probleme, recimo ja sam ispovjedal ljudi koji su išli kod takvih osoba za pomoć i silenje, I uvijek i o odgovor i koje su oni da nađu je bio taj da su kao bili u nekom veđu izlazu, da taj ovaj krst koji su oni nosili nisu mogli da ga ponesu, da je bio toliko težak, da nisu mogli to više da istrpe, da muka bila velika, da su oni molili Bogu prije toga, ali nije pomagalo. Pa su čuli kao da taj i ta žena pomaže, taj i taj hođa, taj i taj bioneriča i tako dalje, i tako dalje, i pošli su i, i kaže pomogle. I zaista tim ljudima to pomogne da u početku, prividno. Ali to je onako kao dva plus ba, jer ja usrivam u svom malom srešničkom iskustvu, ali već imam toliko iskustva da već znam te ljude koji su išli, a i vraćali se poslije, to se tako vrati kao jedan bumenak. To, ljudi, Isus, to postoja rastvori, ne samo tog čovjeka, rastvori porodicu, rastvori i vratimo se stotinu puta još gore nego što ima ono početnog umeva. Zato uh, uvijek prihvatajte krst koji vam je gospod opustio da nosite zarad vaše ispacenja. Zato uh, a vjerovatno nekada i moramo zbog naših možda grijehova da to na vliki način iskupimo te svoje grijeke i nikada ne okreći se leđamo jer ići pod takvih ljudi i tih lažnih sila a, za pomoć za isceljenje to je direktno okretanje leđa Bogu. Bože To bukvalo tako izvuči, da Bože, eto, ja a, ne vjerujem u tvoje brzo veseljenje i tako, nego želim da mi pomogli tvoj neprijatelj, onaj vječiti i tvoj i moj neprijatelj. Što je potpuno besmisleno i nema nikakvog. To se stračno vidi da sam djavol čovjeka, ne samo da ga pomuti ovako, neko je umno, on, umno, on je umno, pomračuje um i čovjek, inostavno ne može da vidi dalje odnose i ne može da nasvati ne hvati neke stvari. Sato da nas Gospod sačuva od toga, da stavamo s trebom, stavamo stražimo u postu, u molitvi. Evo sada dolazi nam ovaj božiški post i njega treba sa radošću da ti da um, dočekamo. Pravi hrišćani post sa radošću dočekamo. I zaista, kad budete osjetili post kao neku radost, kao nešto što, što To je onako kao nekako dajno oružje vaše koje, uz koje se osjećate sigurniji, zaštićeniji i e, tako, znajte da ste na pravom putu. E, iako post sam po sebi, i čovjeka, je nešto što o, je sketski i treba da bude i tako, jer da je lako postiti, ali da ne bi bilo. Ali ipak treba iza toga je jedna radost koja, koja je srce, onako je duša zaigra za trperi da je mesto to što može da čovjek upraći. I ja sam Znači... Niko se od vas ne moli. Je no, li Jer da se moli dobili, gospod kaže pucajte, otvorit se, tražite i daće vam I samo treba tako prisutiti. Znači otvoriti. Ne sad tražiti onako neki grabežljivi ili gramežljivi neki koji samo traži, uzima, a nikako ne daje. Nego treba a, a, prvo svoj život režiti a, i činiti dobra dijela i prašiti drugima, da bi Bog nam oprostio i uštišio i onda idemo na naše molice. Ajde, da idemo, čujemo, čujemo još, a, imali se neko od da ovih da mlađi da čuje? Niko ništa. Prošli pustili bili malo nešto aktivnije. Ili je bila interesantnijena tema možda. Ajde. Bila praktičnija Ko od vas čita žit i sveti? Ajde, neka podigne ruku, ko čita žit i svijeti? Slobodno, podignite ruku, evo sad smo kao u nekoj čionici. O zašto neko? Znači, dvoje troje samo. Dvoje troje pa da, to je odgovor na, na sve. Da čitate žit i sveti, Da malo u taj svijet svetitelja, bar na taj način, onda bi neke stvari bile jasnije. Zato uvijek to ponavljam, čitajte živite sveti. Uzmite, kupite, to je investicija ogromna, kao što kaže taca Pajlnaš. To je investicija koja se praća iliado strukoj. Svi da poći imate žitlje sretih pored svetog pisma i da se to svakodeno čita svaki dan svetitelji koje je proslogalo njihovo život. I čitajući žitlje sretih i vi onda počete da ustuškujete svijet oko vas, vaša život i drug čije brati na život. Bog nema tog čovjeka kome Bog, kogo to u nama kričanje, kome Bog ne daje ili iscijeljenja, ili bilo koji drugi vid blagodati. Samo je stvar u tome što mi to ne osjetimo, jer jednostavno nemamo senzore. Ti senzori su tupjeli, zapušeni, veze su isprekidane i nemamo mogućnosti da to osjetimo, vidimo i čujemo. Jer duhovne telesne oči, uši, prsti nisu dovoljni da bi se to opipalo, čulo, pomirisali, vidjeli. Znači, zato trebali je duho omisenza. Zato čitajte žije svetih u post sada, uz molitvu, jer vidjet ćete kako ćete početi zlugačije da otuškujete svoju život. Stvari negativne koje vam se dešavaju u vašem životu, vidjet ćete tek onda vaše greške, vaše postupke, koje ćete moći onda namijenjate na bolje. A one stvari koje dobre koje vam se dešavaju, vidjet da to samo sama neizmjerna milost vožija, Za koju ćete, onda osjetite da treba da da se zahvalite Bogu na domenu. To nije tek tako palo sa nevako što kažu, ili došlo samo od sebe, ili vašim trudom, nego da to neđe nam je ozbožnjeno. Recimo, skoro sam, skoro sam jedan čovjek po jednu, chcedao sam jednom družnju taj čovjek je grubo se našalio i neomjesno za recimo za svetu petku nije recimo nego to je tako bilo za svetu petku ja se nite da tu ne vredi da se tu nešto reaguje ako pomenuo sam Boga samo svetu petku oprosi i da na neki način da ga otrezi. I to je prošlo mogo vremena toga. Prošlo je godinu dana i više. Skoro godinu dana. Znači baš to je bilo negdje poslije sve petke, a poslije na svetu petku, tačno na svetu petku, taj čovjek je ovaj išao negdje i potpuno neobjašnjivo. On to uposljeli čovjek, kaže, da ne znao šte kako se to desilo. Kaže, da smo jednostavno noge sve nači, iz, iz, izbacile iz, iz, iz položaja teromoteže i da je pao na neki kamen koji je opet ne znao tu pored puta, pao je rebra. i polomeo rebranič. I pravimo to velike problema. Kad sam s tjim razgovarao, iako mi nismo toliko, lako, ni ovako, ni sam jacom, to isto potpuno bilo zabravljati mine, isto od momenta došlo, evo, kažeš, znaš li gdje si ti ugrešio se prema svetoj na koji dan evo, na koji dan se to došlo? Na svetu petu. K znaš gdje si se ugrešio Kažem, evo, pojem? Čeva se ugrešio? Ne, pažem saču. Ako srećaš se, se? toga i to nije mi da te sluđujem nešto gole, ali je toče pa možda eto, tako u duhovnim da to te malo početim šta bi moglo to da bude. Jesenare stvar. Leš ka žlikaš. Pa. Hoću da kažem zašto sam uvijek izpičio, sam zato šta znači lušpijati duboko. Stvari koje se dešavaju pa nas da možemo duhovno da i sam da dam. To mnogo je bitno za čovjeka. Jer kada ti grozova i tjelesni život A spasavati koje je je kao odati slijet bez očiju, bez ušiju, bez sluha, bez rodira. Tumarati i funkcionizati na svijetu. Znači prosto ne moguću. Zato da li spasavali duši svoje, treba otvoriti te duhovne oči i duhovne. Da prepoznajemo te, te izvore a, a, a, energije, životne blagodati Božije koja nam se stavlja daje svakodnevno i ovoga časa. Samo što ne možemo mi to da osjetimo i prepoznamo u naši strasti zbog naših zatupnijih duhovnih čula i svega ono što nas omijem da u našem spasenju. Dobro. Dobro. Evo. Evo da je još do priliku da čujemo nešto. A imali pitanje neko možda da li neka nestraće, ali nešto da je malo da ste ušli u materiju ovog, svega, ovaj teme i toga da vas nešto interesi, ne mogu da shvatim da vas ništa ne interesuje. Da li ima nešto nedorečeno, nešto što vas interesuje, ovako da li ne razjasniju nešto. To ovaj pitanje možda na čistje vindi poster to bitakene kako svea ja može da postoji kako može da sprema da izvor izvor da dakle, ka sile yes. božije izvor sile božije e, da sad vam kažem još nešto e, mi e, hrišćani današnji se dosta po našem ovako Um, prenosimo taj svoj duh svakodnevnice i u taj jako je to malo kontradiktorno, tu ne bi trebalo biti nikakvog pre prenošenja vamo tamo to bi trebalo biti sve jedan život koji mi živimo, ali nažalost mi smo, negdje osjetim da dosta tog šizofrenog ima od nas a to znači da živimo više nekakvih života živimo dosta života živimo jedan život kada odemo kući, živimo jedan živ drugi život kada odemo na posao i živimo treći, recimo život ili četvrti, kada odemo malas iz podmajine ili vama ili tako. E, život koji bi trebali, znači da, koji čujemo u crpi kaka preba se živi, treba primijeniti svugdje u našem životu, znači jednostavno u životu, Ne smijemo doći u crkvu kao u puzorišće. Da učestvujemo malo tu, da se, kao da kažemo, eto, prezalogajemo nešto duhovno, kao tu, aha, idemo sad mi postavimo. Idemo, ovaj, odmah za prvog žpuna, dole skidamo duge stuknje, koje su naučene preko farmerica i ovaj, ne znam čega, i, i tako da mi navodim, e, Nek nasuđujem te postupke, ali to ipak govori o nečemu što ipak nije dio nas i nije u potpunosti ovaj, prihvaćeno. Zajednica ljudi sa Bogom, to je crkva. I kao takvu zajednicu koju mi činimo ovde na liturgiji, reći, treba je prenijeti svako da mi je život. A ne da se po pošto ja imam primjer po sebe na koruki i tako što nam Tu smo brate sestro sve prepodobno s ono, a na ulici ni nema ni pozdravlja kada se sretnu. Čak i ne prepoznajemo ljudi drugije namoce. Jer to je tamo iz nekog drugog života. Iz nekih drugih vremena izgubilo, to je to je licemeni, to je to je nešto što što, što treba ispitivati hitno i uphitno mijenjati. E, zato e, Zato Zato sam htio da naglasim to Da e, Takav način Življenja Evo sam se malo i da ja to zapritao Očetivo sam malo Evo to sam baš sada sam i pričao Malo prije ovaj, Prije u početka predavanja ne, Da, da svešćenike I ona da je propovedali to je tu razminu. Kada je propovjed recimo, onda, ovaj, onda svešćenik na drugi način propovijeda i daje to, ali ako se malo ne osjeti tu da se ušlo od i od strane slušalca, onda malo to negdje se. i tako. Dobro, ja mislim da smo mi već probili malo i taj termin od sata vrena i to, ovaj, pa evo, Ako, zaista sad nema neko nešto da bi pitao i razvojite se. A prije tri nedelje moj sin je dobro prvi pot ovoći. I osjetila sam i blagođet. I mi jako lijepo i sledeće nedelje pitao me opet da li ćemo ići. Ja sam normalno jedno da čekala da dođe. I ovo je opet treće nedelje. I prije početka smo stvarno komentarisali kako se osjećamo kao u tomu zbogne. Iz bada dolazimo, nije teško, nego je da čekam ovaj trenutak mm. da čujem. I e, puno me sramota, koliko ko malo znam. Koliko zna. I vrlo kasno u svom životu sam počela da vjerujem, jer nisam vaspitan u tom duhu to je nekad bilo zabranjeno Moj brat je jedini bio kršten u kući, to u srijući ja sam svoju porodicu zajedno s svetopogom prije deseta godinaca krstili slovo milo gospodo doktro i molim se, vjerujem i pomogao mi je puno puta Upravo kad smo izgubili svoje posao, a ja svoj i svoj suprugi otvorili je privatni biznis, ako to kažu, za kojim ja puno nečeznem sad bih radila društvenim firmom, jer je jako teško, otvorili smo to čovjekom druge vjere, kojom smo pružili sve, a pa kad vi kažete zarazne oče i šta ja znam, Osve dvije godine kad mu je došla porodica, napravila veliku pomutnju naš dom, živjeli smo mnogo teškoća. Kad sam išla u svoju rad mišla sam kao da mi neko vode nož u leđi. Međutim, jednog dana sam zamojila stupruga da pođe, me jedna da sam čekala do manastira sveti osv. Nisam progovorila jedne riječi prednosti i sve ja sam se pomolila i stvakao. Bilo mi jako teško, ali kad smo se vratili u kući, bilo je sve drugačije, vjerujte. Bilo je sve drugačije, vrdo smo se razlišli, ali mi je po, i mi smo ostali dan danas da raditi sa svojom porodicom, pošteno, ali vrlo teško. Ali vjerujte, pošteno, I nema noći da se ne pomolim Svetom Vasiliju za zdravni svih ljudi i sve djece. Jer osjećam ako nije sina dobro da ne može biti ni mene. A vjerujte ovom iskreno kažem. Mm -hmm. I vrlo sam sretna, znam to moj sin i njegovi drugoj. Kad drugome ja sam jako lijep posjećan. To se vrlo. Vjerujte, jako sam lijep posjećan. Evo i prije dana mi se desilo na svetog aranđela, bila sam na slavi. Jedan momak iz koznam kojih razloga je došao u našu radnju, predstavio se drugim imenom. Uzeo 20 eura, ja sam dozvorela da ih uzme. Kad sam saznala, bila sam ljuta da sam prevarena. Sin mi je isti rekao, majko, nemoj da kažeš ništa ružno, ali reci da mu bude sresno. Ja sam danas ti 20 eura dobila od drugoga. A zatim u drugog. Vjerujte, odmah sam pomislila na to, Bog mi je dao. Ješte, sve dobro. Bila sam sretna. I vjerujte, svake medelje je da čekam da dođem, jer čuvam nešto dobro. Otaj s Rafaelom je dao knjigu, treba da naučim i da se ispoživim, jer i to nisam znao. Samo nam kažem da sam jako sretna i da se sad mir posjeća, što sam mu mm -hmm. I još nešto, sretna sam što mi sin tu dolazi sa svojim drugovima, jer kad dođe ovdje, evo da sam sigurna da ništa loše neću raditi. Mm -hmm. Rekao mi je jednom prilikom, to me drži u životu ovako, najđu radine voze i teškoću u životima svim, imam jako vaspitanu vjecu i sve, ali dođe trenutak kad nešto im se desi. Majko, zbog tebe i Boga nikad neću ništa lošo činjeti Vjerujte, to je za mene sad Verito mm -hmm. I mi jednosti Vjerujte, dobar je za ovom uđenje, baš šta Ovo su njegove riječe, ja. ovaj tu I vjerujte, da je to iskreno rekao Da je bio u situaciji da uradi mnogo Toga, ono nije Znam da nikad neće I I I naša vrata su 24 sata učećane Znači noću se ne mm. Da, da, to je bitno taj nijed učeć, da tako A znači nisam onih, mogu da kažem, pokodirani, videni u crti, od toga Da bi me neko vidio Noća se ne hraniku, da mi u ove, potrebe, potrebe Da, jer jednostavno to radimo iz naše potrebe osito mi smo potrebni da to prebamo i odlično se jako lijepo i sretan sam što njegove druge njegove prijatelj do ovdje do da, da odlično tako je, ova čovjek treba ispotrebi potrebe da, da, da, da konzumira taj duhovni život da baš što u potrebu osite. kao potrebu za glađu i želju u tobi glađu i želju čovjek je neki znači hranu, pije ovaj, vodu i tako, jer čovjeka se rodi tjelesno od majke. Ovaj, da bi izodrastao zdravog čovjeka tjelesnog, kako ovaj, on, majka ga da doji, hrani, neguje, vaspitava, podiže, taj čovjek treba da jede, znači, pak te sastojke koji kažu da su potrebni čovjek organizmu, u ovom ovaj vitamini, minerali, i te kako znamo nekad biti dobri u tome da sastavljamo te kao zdrave jelovnike, šta je bitno za organizam. Pa idemo da to kod ženskog pola, to isto za te dijete, za linije, za repotu kao dijete, pa šta kako, pa gladuju, pa šta je dobro za ovo, za ono, pa kad neko ima problema sa mašu krvi, ili, ne znam ja, bilo čime, svi se sredite s tim kako su ljude rednostni u tome, Ne, ne, za nekakve dijete, vitamine, minerale, čovreka. A što je s dušom? Mi znamo da čovjek e, nije samo pil. Čovjek je, je pored e, dakle, fizičkog, on je i, i, i duhovno piće. I sa duhovnog čovjeka treba hrana, treba voda. Znači, hrana i piće u tom prenosnom značenju. Da se hrani. I ako zapostavimo tog duhovnog čovjeka, to je kao kad čovjek fizički ne jede, ne pije, da anima ništa, i šta značaju s njim bilje, on kolako se suši, e, dok potpuno ne izgubi ovaj, zdravlje, i imunitet i neznamijaj, i na kraju on umiri. Tako biva i sa dušom duša tokom života, ako je zapostavimo, ona prvo gladuje, žeđuje, postavlja. Oslavi njezina, i nojte, je sva što se nalijepi tu na nju, razne bolesti, kao što je tijelo ima razne bolesti. I ona na kraju, kad smo potpuno je zapostavili, ona na kraju umire. A hrana za dušu, to većina od zna, post je post i molitva post mojтва pod to što se podazumjevaju znači od tri od a kažemo hrane pića prekomjerno tako uzdržavanje od loših pomisli od prakticiranje dobrih djela post nije samo hrana i kao što neki smatraju misli Evo, to je uzdržavanje od nekih loših navika koje smo imali, pa tad se sudimo da se zvonimo uzdržavanje od drugih loših ili zlih pomisli. A nasupro tome, u postu intenzivnije pojačavamo činjenje dobrih dijela e, i tamo. Da. A molitva, molitva bez posta ili post bez molitve je kao oruž, recimo puška bez meta. Ili obronuto metak bez puške. Znači, ništa ne znači. Ima mnogi, recimo, postaj nika se ne pričesti. Ili se ne moli Bogu. To nemaju ništa tako posta. Ili obronuto. Pristupaju pričešću ili moli se Bogu. A nisu to podkrijepili postom. I sad, da dovedu stanje duše i stanje srca i uma u to da mogu da se moli. Jer čovjek koji ne posti i ne trudi se asketski, on ne može da pribere svoj um na riječi molitve i da ustraje mi svoje misli ka Bogu i da ih je Prosto je nemoguće. Jer njemu će džavo, prvo djavo sam da mu stavamo momenta ubacuje razne pomisli sa strani i razne situacije da odbraća od molitve. A molitva šta je drugo? Da mu razloži Bogu. Zato svako od nas treba svakodnevno da se moli Bogu na razne načine i razne molitve. Prvo molite na pravila, ujutru, uveče, sve biva po po, po uzravku duhovne, nekako duhovni podredi. Da ujutru čim progledamo na oči, odema istog momenta, da odma to uđe u našu naviju, naše krvo, što kažu da uđe, čim otvorimo oči, da odmah pomesimo, je Bože, hvalati ti što sam se probudio, hvalati ti danu, hvala ti svemu u Kad ustanemo, onda prekrstimo se pa. Onda molitvu pa. Pa, ko što je rekao naš jedan monar, kaže, jaj kad se umiva, umiva se po tri puta, kaže. Pa kad pijem vodu, kaže, tri puta, po tri puta. Znači, u svemu da damo značenje Božije, značenje Svete Trojice, značenje. U svemu tako da vidimo Boga, da nađemo Boga. Kad nešto radimo, počinjemo da radimo, pomenemo Božu pomozi. Kad odlazimo, dolazimo, kad hoćemo da jednijemo, kad postoje ja prije učenja, poslije učenja, uvijek, uvijek da Boga pominjemo. I sve to molimo. Sve to molimo. Samo pomislimo na Boga, i tu je molimo. Mnogi kažu, ja ne znam da se molim, kako i tako. Boga, ali vjerujte mi, ovaj. I sama na Boga je već molitva. I što više mi se sve liježamo za Boga, to će nam se više otkrivati šta i kako trebamo da radimo. I upravo i ta uh, sila hmm. jeste uh, ta veza, te molice ne prekide, ne prestane. Jer uh, sveti oci i svih hasci, ta izraz možda nogima ne, ne, ne resten arresto ali taj se pokret taj e, koji, je, koji je da kažemo e, bavio se načinom molitve sa Bogom to je ta unutrašnja unutrašnje stalno neprekidna molitva koja je tekla u srcu znači ti kad ti, ti stati kad su nešto radili i dok su pričali lako i bilo šta njima je stalno molitva u srcu Sta nam su taj osjećaj molitve, da su stavno vezani s Iako taj nivo, iako je vama težko dostičiti taj nivo, ali ako budemo spremili da postiđemo, postičemo, da ništa nije nemoguće, sve moguće čovjeku s pomoću Božiju, e, onda neće biti ni potrebe da poristimo kakakve recepture i I ovo sve o čemu smo već čas govorili je opet, evo sad na kraju mi nešto ovako a, pade na pamet, da i tu imamo malo ovako mi ljudi pogrešan pristup. I to dolaženje na izvor i pijenje sa izvora i korištenje, da kažemo, na neki način izvora i e, e, te Božje sile je opet negdje ovako pogrešan pristup. Treba biti dio toga, znači. Iako smo u vezi sa Bogom i, i, i, i da kažemo u, u, u tom nekom sadijestu s Bogom znači onda je to to. Znači, samo molitva posta To je bito, znači, hraniti dušu svoju Evo ko što je naša sestra rekla tu ovaj, da se fino osjeća To je to što ona što je duša njena gladna bila, žedna bila I ona na ovakvom mjestu nasiti dušu svoju. Zato mnogi koji uđu u hram Boži kaže, nešto se tu fino osjećam, nešto mi tu kao prija duši, neki mir i tako. Upravo to duša se hrani s tim. A zamislite kako se duša hrani s tim samo što je ušla u hram, da osjetila taj nedostatak, tu žar, i vlad koja nedostaje. A zamislite da tek onda pravo da posvetimo pažnost u duši, postom, molitvom on i svim onim što crpa naša da se toliko ovaj, pomenuti uvezano na če, sila Božja se u nemoći projavio to se može mnoj čudi od vas taj e se do pisma a šta to znači e, bog ne voli silu psi mu čovjeka gordo utajne sinice nego čovjeka, čovjeka pokajanog skrušenog smirenog I u nemođi se Bog pokazuje, a ne u usilosti čovjeka i tamo. Zato nemojte očekivati, znači vaše molice biti uslišene, ako ne potrudite se da gordost i srca vaših ne skorijenite, da u bratu ne oprostite, Je da, ovo, je nemogući i sam gospod moliti gospodin joj kaže kako ono tamo sljuboče naše znači da oprosti dugove naše kao što i mi oprašamo dužnice na svoji e, mi dođemo u hran pa onda svako sve pozicije ima neko mjesto i, i ima se tu javljamo da neka samodobođnost, zauzimo na neku poziciju, ovo je moje mjesto mm -hmm. i, ovaj, i onda odakle kao, sad ćemo da djelujemo, da se kao molimo i tako, i za, za sve potrebe, a ne vidimo brata. Kao što mi je neko skoro ispričao, kaže u Beogradu, kaže vidio je vaš živo, onako ovaj vjera primjer, kaže ovaj meka divojka je, kaže ovaj, sjedla tramvaju, Um, imale Maramu, um, Dugusu, ono što uh, odrikuje, da kažemo, spoljni kredi su vjet A, a korenije je stara bakica sa štapom koja je jedva stojala, stojala, držala se za no, šip, tramvaj u tramvaju jer nije bilo mjesta, a ona je sjedila tu i kaže kako ne tamo pred crkve, negdje ne znam od crke marko, Markova, kaže, skače, krsti se, pravi metaniju, ono i opet sjedano a ne biti staricu koja pored nje stoji, znači i ovaj. Znači, to je ta, jedno, važna pobožnost, pobožnost bez dijela, bez, to je prosto nemoguće. Nemoguće da se sačini taj krst spasenja čovjeka. Te vertikale Boga i čovjeka i te horizontale čovjeka i čovjeka. Zajednice ljudi. Kako kažu neki tumačaj, to je taj krst spasenja. Čovjek, Bog i ljudi kao zajednica. Znači... I dvije glavne hrišćanske zapovijeste se zasnimaju na to. Znači, svoj jevancij, sve ovo što smo pričali večeras, od ove jedne priče, sve ono što crkoliči i propovjer, sve se to Svodi znači, na dvije glavne Bože. Zapoji se. A to je opet ponavljeno. To što sam rekao prošle Ljubi gospoda Boga svojega svim srcem, svim dušim, svim, svim, svim umom. I druga koja ne može bez prve. Nije moguće prvo ispuniti ako ovo drugo. Ljubi bližnjega svoga. Kao sam Božem. A mi smo svi ove bližni. Ako smo u zajednici kao hrišćani. Čak smo bliži nego možda majka rođena ili brat rođenja ili otac koji nije Boža krišćanija. Zato moramo da svoj ovaj život život crkveni iz hramova prenosimo u domaćinstvo. Prenosimo u društvo, prenosimo tamo gdje radimo i tako dalje. Da budemo krišćani na svakom mestu, a ne samo kad dođemo u hranu. E onda je to ono pravo iskreno. Tako dobro, imali možemo. Toj no jeste ako moj sinu blagiti tjaro,